81. Legea autorității Puteți negocia cu succes doar cu o persoană care are autoritatea de a aproba termenii și condițiile cu care dumneavoastră sunteți de acord. Una dintre cele mai obișnuite tactici de negociere se numește agent fără autoritate. Aceasta este persoana care poate negocia cu dumneavoastră, dar care nu are autoritatea de a încheia tranzacția finală. Indiferent de ceea ce se stabilește, agentul lipsit de autoritate trebuie să se consulte cu altcineva înainte de a confirma condițiile unui contract. Primul corolar al acestei legi este Trebuie să vă dați seama din timp dacă cealaltă parte are autoritatea de a încheia tranzacția. Rușii erau renumiți pentru obiceiul lor de a trimite agenți fără autoritate la sesiuni internaționale de negociere cu privire la controlul armelor, comerț sau relații externe. Americanii trimiteau negociatori care aveau autoritatea de a încheia acorduri, în timp ce rușii aveau doar autoritatea de a accepta concesii. Cine credeți că a obținut cele mai multe avantaje în urma acestor sesiuni? Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Atunci când aveți de-a face cu cineva care nu poate lua decizia finală, trebuie să pretindeți că și dumneavoastră sunteți incapabil de a lua decizia finală. Plătiți cu aceeași monedă. Dacă cealaltă persoană afirmă că nu poate lua decizia finală, susțineți și dumneavoastră că vă aflați în aceeași situație. Tot ceea ce veți conveni va trebui ratificat de altcineva. Această tactică nivelează terenul de joc și crește flexibilitatea dumneavoastră în cazul unei contraoferte inacceptabile. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Faceți toate eforturile pentru a descoperi înainte de negociere cine ia decizia finală. Întrebați persoana cu care stați de vorbă dacă are autoritatea de a încheia o tranzacție pe baza a ceea ce discutați. Dacă nu este posibil, aflați cine are această autoritate și încercați să vorbiți direct cu persoana respectivă. 2. Atunci când nu puteți negocia cu factorul final de decizie, faceți tot ce este posibil pentru a descoperi cu exactitate ce îi s-ar părea acelei persoane acceptabil în luarea deciziei. Nu uitați să menționați că veți obține aprobarea finală înainte de a lua decizia irevocabilă de a continua. Mențineți-vă opțiunile deschise ori de câte ori este posibil.